Ana Karenina, pista 73. Aș vrea numai să o văd pe Kitty și să-i arăt cât pentru toți și pentru toate, și cât de puțin îmi pasă acum de orice. Doli intră cu scrisoarea. Ana o citește și eu o de deduc apoi în tăcere. Știam toate asta, zise Ana, și nu mă interesează cătuși de puțin. De ce? Eu, din potrivă, nădășduiesc, răspunse Doli uitându-se cu aminte la Ana. Nu văzuse încă niciodată așa de ciudată nervată. Când pleci, o întrebă ea. Ana se uită drept înainte, cu ochii și nu-i răspunse. Dar ce e? Kitty se ascunde de mine? O întrebă Ana, uitându-se la ușă și roșind. Vai ce copilării! Alăptează și nu prea merge, i-am dat sfaturi. Iar părea bine, are să vină îndată. Adause doli cu stângăcie, neștiind să minte. uite -o. Aflând că venise Ana, Kitty nu vroise să iasă. Dolly însă o convinsese. După ce și-a adunat toate puterile, Kitty ieși îmbujorată, se îndreptă spre dânsa și întinse mâna. Îmi pare foarte bine!" rosti Kitty cu un tremur în glas. Era tulburată de lupta care se dădea în sufletul său între dușmânia împotriva acestei femei stricate și dorința de a fi îngăduitoare față de dânsa. Dar îndată ce văzut chipul frumos și simpatic al Anei, toată ostilitatea ei se risipi. Nu m-aș fi mirat dacă n-ai fi vrut să mă vezi. M-am obișnuit cu orice. Ai fost bolnavă? Da, te-ai schimbat, zise Ana. Kitty simți că Ana o privea ostil. Își explică această atitudine prin situația delicată în care se afla Ana, care mai înainte o protejase și îi se făcu milă de ea. Vorbirea despre boala și despre copilul lui Kitty ca și despre Stiva, dar se vedea că pe Ana nu interesa nimic. Am venit să-mi iau au rămas bun de la tine," spuse ea lui Dolis sculându-se în picioare. Dar când plecați?" Din nou, fără să răspundă, Ana se întoarse către Kitty. Da, îmi pare foarte bine că te-am revăzut," zise ea zâmbind. Am auzit vorbindu-se atâta despre dumneata, pretutindeni." Chiar și de la soțul dumitale. A fost pe la mine? Mi-a plăcut foarte mult. Adăugă, intra din Sana cu gând de rău. Unde e? A plecat la țară, răspunse Kitty, roșind. se i transmiți neapărat salutări din partea mea. Neapărat, repetă naiv Kitty, uitându-se cu compătimire în ochii ei. Atunci rămâi cu bine, Doli? După ce o sărută pe Doli și i strânse mâna lui Kitty, Ana ieșit în grabă. E aceeași, tot așa de atrăgătoare, e foarte frumoasă," Mărturisi Kitty după ce remase singură cu sora sa. Dar e ceva în ea care ți inspiră milă, o compătimire nemărginită." Într-adevăr, astăzi Ana avea ceva deosebit," răspunse Dolly. În pe când o conduceam, mi s-a părut că era gata să plângă." Capitolul 29 Ana se urcă în ăsură cu sufletul și mai răscolit decât la plecarea de acasă. La chinurile de dinainte s-a adăugat -se acum și un sentiment de jignire și de părăsire, de renegare pe care îl simțise limpede întâlnindu-se cu Kitty. Care îi porunca încotro? Acasă? întrebă Piotr. Da, acasă, răspunse Ana fără să se gândească măcar unde se duce. Cum mă priveau amândouă ca pe ceva îngrozitor, de neînțeles și ciudat? Ce poate să povestească cu atâta în însuflețire?" Se gândea Ana uitându-se la doi trecători. Oare pot spune altuia ceea ce simți tu?" Am vrut să povestesc lui Doli și bine am făcut că nu i-am spus nimic. Cât s-ar fi bucurat de nenorocirea mea, s-ar fi ascuns față de mine, dar în primul rând Doli ar fi avut un sentiment de bucurie din pricină că am fost pedepsită pentru plăcerile pe care mi le-a invidiat. Iar Kitty s-ar fi bucurat și mai mult, îi citesc în suflet ca într-o Știe că m-am purtat cu bărbatul său mai drăguț decât se cuvine, de aceea ea e geloasă și mă urăște, mă și disprețuiește. În ochii ei sunt o femeie destrăbălată. Dacă aș fi fost o femeie destrăbălată, aș fi putut face ca soțul ei să se îndrăgostească de mine, dacă aș fi vrut. Ba, chiar am vrut. Ăsta-i mulțumit de sine? Se gândia Ana uitându-se la un domn gras și rumen, care trecea cu trăsura și luând o dreptă o cunoștință, își ridică jobernul de pe capul chel și lucios dar își dădu seama numai decât că se înșelase. A crezut că mă cunoaște, dar mă cunoștea tot atât de puțin ca și oricare alt om de pe lume. Nu mă cunosc nici eu însă. Îmi știu apetiturile, cum spun francezii. Uite, ăștia vor înghețata asta murdară. Sunt sigur de ceea ce vor?" își zise ea uitându-se la doi băieți care opriseră pe un vânzător de înghețată. Vânzătorul își dăduse putinica jos din cap și cu colțul unui prosop își ștergea fața plină de sudoare. Toți vrem lucruri dulci și aromate. În lipsă de bomboane, fie și înghețată murdară. Așa și cu Kitty. Dacă nu e vronski, fie și levin. Mă invidiază și mă urăște. Toți ne urăm unul pe altul, eu pe Kitty, Kitty pe mine. Asta e adevărul. Tutkin coafer. Mă coafez la Tutkin. Am să-i spun când o veni, se gândea Ana și zâmbi își aduse însă aminte în aceeași clipă că nu mai avea cu spune ceva hasliu. Dar nici nu e nimic hasliu, nimic vesel, totul e dezgustător. Trag clopotele de vecernie și negustorul ăsta cu ce grijă se închină de parcă că s-ar teme să nu scape ceva din mână. Ce rost au bisericile acestea, dangătul clopotelor, minciuna asta? Numai ca să ascundem ura noastră împotriva tuturor, ca birjarii ăștia care se înjură cu atâta venin unul pe altul, și vin spune, el vrea să-mi ia mie așa, iar eu lui. asta e adevărul. Se lăsat atât de mult prinsă de gândurile acestea, încât încetă chiar să se mai gândească la situația ei și se trezi deodată acasă, la scară. Abia după ce văzut pe portarul care ieșise în întâmpinarea ei, Ana aș aminti de bilet și de telegrama trimisă de ea. A sosit răspunsul? Mă uitând dată zise portarul și după ce aruncă o privire pe pupitru, luă și întinse telegrama un plic pătrat de hârtie subțire. Ana a citit. Nu pot sosi înainte de ora zece, Vronski. Dar curierul nu s-a întors? Încă nu, răspunse portarul. Ah, dacă e așa, atunci știu ce am de făcut. Se gândi Ana și simțind cum cresc înăuntru ei o mânie tulbure și nevoia răzbunării, urcă scara în goană. Mă duc eu singură la dânsul. Înainte de a pleca pentru totdeauna, am să-i spun totul. Niciodată n am murât pe cineva ca pe omul ăsta, își zise ea. Văzându-i părărian cu el, Ana se cutremură de dezgust. Nu-și dădu de seama că telegrama era răspunsul la depeșa ei și că Vronsky nu-i primise încă biletul. Și-l închipui vorbind calm cu mai sa și cu domnișoara Sorochina, mulțumit de suferințele sale. Da, trebuie să plec cât mai repede." Hotărâ Ana, neștiind încă unde să se ducă. Dorea să scape cât mai iute de sentimentele pe care le încerca în casa aceea îngrozitoare. Servitorii, pereții, lucrurile din casă, toate îi un simțământ de dezgust, de răutate și o împăvărau ca o piatră. Da, trebuie să plec la gară și, dacă nu-l găsesc, mă duc acolo și îl prind cu minciuna. Ana căuta în ziare mersul trenurilor. Trenul de seară pleca la ora 8 și 2 minute. Da, am timp." Porunci să se schimbe cai la trăsură și început să strângă în sacul de voiaj lucrurile de care avea nevoie pentru câteva zile. Știa că n-avea să se mai întoarcă în casa aceasta. Dintre planurile care-i trecuseră prin minte, Ana se opri veitoare la hotărârea ca, după cele ce se vor petrece la gară sau la moșia contesei, să ia trenul pe linia din novgorod să meargă până la primul oraș și să rămână acolo. Masa era întinsă. Ana se apropie, mirosi pâinea, brânza și, simțind că mirosul de mâncare o dezgustă, dăduă ordini să tragă trăsura la scară și ieși pe ușă. Umbra casei se și întinsese de alatul -al străzii. Era o seară senină, iar acolo unde bătea soarele mai stăruia căldura. Și Anușca, care o conducea cu bagajul, și Piotr, care îl urcă în trăsură, și vizitiul, vădit nemulțumit, toți o dezgustau și o enervau cu vorbele lor, cu mișcările lor. Piotr, n-am nevoie de tine, dar biletul, cum vrei, mie tot una, răspunse Ana mânioasă. Piotr sări pe scară și țanțoși porunci vizitiului să mâne la gară. Capitolul 30 Iarăși ea încep să înțeleg totul. Se gândia Ana cum se urnit trăsura din loc și legănându-se, prinse să hurie pe strada pavată cu piatră măruntă. Și iarăși începură să-i se perinde prin minte impresii una după alta Da, la ce m-am gândit așa de bine ultima dată? Încerca Ana să-și aducă aminte Tutkin coafer? Nu, nu era asta Da, la ceea ce spunea Yashvin. Lupta pentru existență, ura, ăsta e singurul lucru care îi unește pe oameni Degeaba vă duceți Spuse ea în gând unui grup care, într-o trăsură cu patru cai, pleca probabil ca să petreacă afară din oraș N-are să vă ajute nici câinile pe care le-aș luat cu voi? Nu puteți fugi de voi înșivă. șivă. Aruncând o privire în partea în care se uita Piotr, a văzut un muncitor de fabrică legănându-și capul beat mort Un polițist îl ducea undeva într-o birjă Mai degrabă asta, își zise Ana nici eu, nici Contele Vronski n-am găsit această plăcere, cu toate că ne pusese multe nădejdi din ea. Acum, pentru întâia oară, Ana îndreptă lumina aceea puternică, cu ajutorul căreia vedea totul, asupra raporturilor sale cu Vronski, la care mai înainte se ferise să se gândească. Ce-a căutat la mine? Nu atât dragoste, cât satisfacția vanității lui. Își-a aminte de cuvintele pe care le spunea și de expresia de ogar ascultător a feței lui la începutul legăturii dintre ei. Da, acum totul adevărea acest lucru. Era triumful vanității, era bineînțeles și dragoste, dar mai cu seamă mândria victoriei. Se mândrea că m-a cucerit. Acum totul a trecut. Nu mai are cu ce se mândri, acum se rușinează, nu se umflă în pene. Mi-a luat tot ce a putut. Și acum nu mai are nevoie de mine Sunt o păvară pentru dânsul El se silește să nu fie necinstit cu mine A scăpat ieri o vorbă Vrea divorțul și cununia ca să-și ardă corăbiile Mă iubește, dar cum? I-a pierit cheful Vrea să uimească pe tot și e foarte mulțumit de sine Se gândia Ana, uitându-se la un vânzător de prevălie rumen la față Care călărea un cal de manej Da, nu mai ține la mine dacă l-aș părăsi, i-ar părea bine în adâncul sufletului. Ana își dădea seama clar la lumina aceea orbitoare care dezvăluia acum rostul vieții și al raporturilor dintre oameni, că asta nu era o presupunere. Dragostea mea e din ce în ce mai pătim așa și mai egoistă, pe când dragostea lui se stinge treptat. Iată de ce nu ne mai înțelegem, își zise Ana mai departe. Și nu e nimic de făcut. Pentru mine el e totul. Eu cer să mi se dea din ce în ce mai mult, iar el caută tot mai stăruitor să fugă de mine. Înainte de legătura noastră, mergeam unul spre altul. De atunci, din potrivă, ne îndepărtăm fiecare pe alt drum. Asta nu se poate schimba. Îmi spune că sunt absurd de geloasă și mi-a venit și mie în minte același lucru. Dar nu-i adevărat. Nu sunt geloasă, ci nefericită. Însă... Ana deschise gura și schimbă locul întrăsură din prigina tulburării aduse de un gând venit deodată. Dacă aș putea fi și altceva pentru dânsul decât amanta care iubește cu patimă desmierdările? Dar nu pot și nu vreau să fiu nimic altceva. Dorința mea îi stârnește dezgust, iar el trezește în mine ură. Și nici n-ar putea fi altfel. Parcă eu nu știu că el nu mă minte, că nici nu se gândește la prințesa Sorochina, că nu e îndrăgostit de Kitty și că n-are să mă înșele, știu toate astea, dar asta nu mă ușurează. Dacă el ar fi bun și drăguț cu mine, numai din datorie, fără dragoste, dacă nu mai simte pentru mine ce simt eu pentru el, asta ar fi de o mie de ori mai rău decât chiar ura lui. Ar fi un iad. Și acest iad îl trăiesc. De mult nu mă mai iubește. Și unde se sfârșește dragostea, începe ura. Nu cunosc deloc străzile astea, niște dealuri și case lângă case. Iar în casă stau oameni și tot oameni. Sunt atât de mulți, fără număr, și toți se urăsc unii pe alții. Chiar dacă ar fi să-i zbutesc să capăt ceea ce-mi trebuie ca să fiu fericită, ei și cei cu asta, să zicem că aș căpăta divorțul, ca că Alexei Alexandrovici, miliarda pe serioja și m-aș marita cu Vronski. Aducându-și aminte de Alexei Alexandrovici, Ana și-l închipui numai decât în fața ei, extraordinar de viu, în carne și oase cu ochii săi blânzi, inexpresivi, stinși, cu vinele albastre ale mâinilor albe, cu intonațiile glasului și cu trosnetul degetelor. Amintindu-și de sentimentul care fusese între dânsi, care și el se numea dragoste, Ana se cutremură de dezgust. Să zicem că aș obține divorțul și aș fi soția lui Vronski. Ei și, Kitty m-ar privi altfel de cum m-a privit astăzi? Nu iar Serioja ar înceta să întrebe sau să se gândească de ce am doi soți? Și ce simțământ nou ar putea naște între mine și Vronski? Ar fi cu putință dacă nu fericirea, cel puțin o viață fără chinuri? Nu și nu, răspunse Ana, de data aceasta fără pic de șovăire. E cu neputință, Căile vieții noastre se despart. Eu sunt nenorocirea lui și el a mea. Și de schimbat nu ne putem schimba, nici unul, nici altul Am făcut toate încercările Șurubul s-a tocit Uite o cercetoare cu un copil Ea crede că lumii îi e milă de dânsa Dar oare nu suntem toți aruncați pe lume Numai ca să ne urâm și să ne chinuim Pe noi înșine și pe alții? Trec niște liceni râzând Serioșa? Își amitia Ana Și pe el credeam că-l iubesc Mă-nduioșam de iubirea pe care o purtam Dar am trept și fără dânsul L-am schimbat pe altă dragoste și nu m-am plâns de acest schimb, câtă vreme această dragoste mă mulțumea. Și Ana își aminti cu dezgust ceea ce numea ea această dragoste. O bucura limpezima cu care ea și vedea acum viața, ca și viața altora. Toți sunt la fel, și eu, și Piotr, și vizitiul Feodor, și negustorul ăsta, și toți oamenii aceia care locuiesc acolo, pe Volga, pe locurile spre care te îndeamnă reclamele astea, Oameni de pretutindeni și de totdeauna." Își zise Ana, ajungând la clădirea joasă a gării Nijnii Novgorod. Hamali veniră în fugă în întâmpinarea ei. Să vei o bilet până la obiralovca?" o întrebă Piotr. Ana uitase cu totul unde pleca și pentru ce, așa că nu putu înțelege întrebarea decât după o mare sforțare. Da," răspunse ea, dându-i punga cu bani și luând în mână sacul ei mic, roșu de voiaj, coborât dintr-ăsură. Îndreptându-se prin mulțime spre sala de așteptare de clasa întâi, Ana depână în minte, punct cu punct, toate amănuntele situației sale și hotărârile pe care încă le cumpănea. Și iarăși, ba nădejdea, ba disperarea îi chinuia inima spăimântată care îi zvâcnea dureros. Așezată pe o canapea în formă de stea, în așteptarea trenului, uitându-se cu dezgust la oamenii care intrau și ieșeau, toată lumea o scrâmbea. Ana se gândea cum îi va scrie un bilet când va sosi în stație și ce anume să-i scrie, sau că Vronski, fără să înțeleagă suferința, se plânge acum mamei sale de situația lui și ce îi va spune când va intra în odaie. Va se gândea că viața i-ar putea fi încă fericită, și cât de dureros să iubește și lurește în același timp, și cât de înfiorătorii se zvârcolea inima. Capitolul 31. S-au zis unând clopoțelul. Trecură niște bărbați tineri, urâți, neobrăzați și grăbiți, totuși preocupați de impresia pe care o făceau asupra celorlalți. În livrea, cu ghete înalte și cu aerul lui stupid, Fiotr sala și veni spre dânsa ca să o conducă la vagon. Niște bărbați călăgioși tăcură când trecu Ana prin fața lor pe peron, iar unul șopti celuilalt pe socotea la ei, bineînțeles, ceva vincios. Ana urcă treptele înalte și se instală singură într-un compartiment, pe o canapea cu arcuri, albă odinioară, acum murdară. Își puse sacul de voiaj lângă ea. Piotre cu un zâmbet tâmpit își ridică la pălăria cu fireturi în semn de adio, iar un conductor dezghețat trânti ușa și trase vorul. O doamnă foarte urâtă, cu turnură, Ana o dezbrăcă în gând și se îngrozit de sluțenia ei, și o fată care râdea afectată trecură în fugă pe jos prin fața vagonului. La Caterina Andreevna, totul e la iamatant!" strigă fata. Până și fata asta e schilodită, sufletește și se strâmbă!" se gândia Ana. Ca să nu mai vadă pe nimeni, ea se sculă repede și se așeze la fereastra din partea cealaltă a vagonului gol. Un mușic murdar cu o șapcă de sub care ieșau lațe încurcate de păr trecut prin fața ferestrei, aplecându-se sub roțile vagonului. Parcă l-aș cunoaște pe mujicul ăsta respincător!" își zise Ana. Deodată își aduse aminte de visul său și, tremurând de spaimă, ea se trase spre ușa din partea cealaltă. Conductorul tocmai deschidea ușa, lăsând să intre un domn și o doamnă. Doriți să coborâți?" Ana nu răspunse. Nici conductorul și nici perechea care intrase nu băgăre de seamă groaza de pe fața ei acoperită de voal. Ana se întoarse în colțul său și se așeză. Perechea luă loc pe banca din față cercetându-i cu atenție pe furiș rochia. Atât bărbatul cât și soția sa îi păreau nesuferiți. Soțul o întrebă pe Ana dacă îi voie să fumeze, probabil nu pentru a fuma, ci ca să intre în vorbă cu dânsa. Primind îngăduința, bărbatul început să vorbească franzuzește cu soția sa, lucru de care avea și mai puțină nevoie decât de fumat. Amândoi spuneau fel de fel de nimicuri, numai ca să-i Ana, care își dădea seama cât de mult se săturaseră unul de altul și cât se urau. De altfel, nici nu se putea să nu urăște asemenea monștrii vretnici de milă. Se auzit al doilea semnal de plecare și numai decât hodorogitul cărucioarelor de bagaje, zgomot, strigăte, râsete. Pentru Ana, era atât de limpede că nimeni n-avea de ce să se bucure, încât râsetele acestea o enervau dureros. Ar fi vrut să-și astupe urechile ca să nu le audă. În sfârșit, răsunarea al treilea semnal și un fluierat se auzi șuieratul locomotivei, Lanțul se smuci și soțul se închină. Aș fi curioasă să-l întreb ce înțelege prin asta. Se gândia Ana uitându-se cu răutate la dânsul. Apoi privirea ei trecând peste doamna din față, urmări pe fereastră persoanele rămase pe peron care însoțiră pe cei ce plecau cu trenul și care parcă un înapoi. Vagonul unde se afla Ana și care se cutremura cadențat la îmbugătura șinelor, trecu prin fața peronului pe lângă un zid de piatră pe lângă un disc și pe dinaintea altor vagoane. Roțile începură să țăcăne mai limpeșine, cu un zvon ușor. Soarele care scăpăta la sfințit, lumină viu fereastra, iar o adieră de vânt prinse să se joace cu perdeaua. Ana, trăgând în piept aerul proaspăt, uită pe vecinii săi de compartiment și început din nou să se gândească în ale legânarea vagonului. Da, unde m-am oprit? Am ajuns că nu pot închipui nicio situație în care viața să nu fie un chin pentru mine, că noi oamenii suntem născuți ca să ne chinuim, ceea ce cunoaștem cu toții, căutând veșnic ca mijloace ca să ne amăgim. Dar ce de făcut când vezi adevărul? Rațiunea a fost dată omului tocmai ca să scape de ceea ce îl supără. Rosti cu afectare doamna din față în limba franceză, mulțumită de bună seamă de fraza ei. Cuvintele acestea parcă erau un răspuns la gândurile Anei. Să scap de ceea ce te supără," repetă în gând Ana. Pe urmă, uitându-se la soțul bucălat și roșu la față și la nevasta sa scățivă, își dădu seama că soția bolnăvicioasă se socotește o femeie neînțeleasă, iar bărbatul său o înșală și întreține întrânsa această părere. Îndreptând asupra lor aceeași lumină puternică, Ana le văzut parcă viața întreagă și toate cutele sufletului. Dar acolo nu era nimic interesant. De aceea i-aș mai departe firul gândurilor. Da, mă supără foarte mult și de aceea ne este dată rațiunea ca să scăpăm de ceea ce ne supără. Deci trebuie să scap. De ce să nu stingi lumânarea când nu mai ai ce privi? Când te dezgustă și să te mai uiți la cele din jur? Dar cum? De ce a trecut în grabă conductorul pe scândurica aceea îngustă? De ce strigă tinerii din vagonul de alături? De ce vorbesc? De ce rând? Totul e neadevăr, minciună, înșelăciune, totul e rău. Când trenul se opri în stație, Ana coborând mulțimea celorlalți călători și ferindu-se de dânșii ca de niște leproși, se opri pe peron, străduindu-se să-și amintească pentru ce sosise acolo și ce avea de gând să facă. Tot ceea ce mai înainte-i se păruse cu putință era acum atât de greu de înțeles mai ales în mulțimea gălăgioasă a oamenilor acestor ani suferiți, care nu lăsau în pace. Ba veneau în fugă la ea, hamal, oferindu-și serviciile, niște tineri tropeau cu tocurile ghetelor pe dușumeaua de scândura peronului și vorbeau cu glas tare, cercetând-o cu privirea de sus până jos, ba călătorii întâlniți în drum nu se dădeau destul de repede la o parte ca să o lase să treacă. Aducându-și aminte că își pusese în gând să plece mai departe în cazul că n-ar fi primit niciun răspuns, Ana a oprit un hamal și îl întrebă dacă nu era acolo un vizitiu al contelui Vronskii cu o scrisoare. Contele Vronski, cineva de la dumnealor a fost adinaurea aici. O primit pe prințesa Sorochina cu domnișoara. Dar cum arată vizitiul? În timp ce Ana stătea de vorbă cu Hamalul, vizitiul Mihailo, un bărbat rumen și vesel, îmbrăcat într-o manta albastră, arătoasă, împodobită la cu lanțul de la ceas, se apropie de dânsa și întinse scrisoarea Mândru probabil că și îndeplinise așa de bine însărcinarea. Ana o deschise și inima ei se strânse mai înainte de a fi citit. Îmi pare foarte rău că biletul nu m-a găsit. Vin la ora 10." Răspunsese Vronski cu un scris neîngrijit. Așa, mă așteptam la asta." Își zise Ana cu un zâmbet de răutate. Bine, atunci du-te acasă." Rostia încet către Mihailo. Vorbea încet, fiindcă bătăile nebunește ale inimii îi o respirația. Nu, nu-mi să te mai las să mă chinuiești." Se gândia Ana cu amenințare, nu pentru dânsul, nu pentru ea însăși, ci pentru ființa care o făcea să se chinuie. Porni apoi pe peron prin dreptul gării. Două slușnice care se plimbau pe peron întoarse capul, uitându-se după dânsa și judecându-i cu tare toaleta. Sunt adevărate?" Spuseră ele despre dantelele pe care le purta Ana Tinerii nu mai lăsau în pace Trecură din nou prin fața ei uitându-i se drept în ochi Și în hohote de râs strigărea ceva cu glas fandosit Șeful cării o întrebă din mers dacă pleacă mai departe cu trenul Un băiat care vindea cvas nu-și mai lua ochii de la dânsa Dumnezeule, încotro să fug Se gândia Ana mergând înainte Se opri la capătul peronului niște doamne și niște copii, care veniseră să întâmpine pe un domn cu și care râdeau, vorbind cu glas tare, tăcură deodată uitându-se la Ana când ea ajunse în dreptul lor. Ana aș pasul și se îndepărtă de ei, apropiindu-se de marginea peronului. Venea un tren de marfă. Peronul se cutremură. i se păru că merge din nou cu trenul. Deodată, amintindu-și de omul tăiat de tren în ziua primei sale întâlniri cu Vronski. Ea înțelese ce avea de făcut. Coborâ cu pași repeți și ușor treptele care duceau de la castelul de apă spre șine și se opri chiar lângă trenul care trecea prin fața ei. Privi partea de jos a vagoanelor, șuruburile, lanțurile și roțile înalte de tuce ale vagonului din cap, care lunecau încet. Se silisă măsoare din ochi partea din mijloc dintre roțile de dinainte și cele de dinapoi, cumpărând clipa când partea aceasta ar veni în dreptul ei. Acolo," își zise Ana, uitându-se în umbra vagonului, la zgura amestecată cu nisip care acoperea traversele. Acolo, drept la mijloc. Astfel am să-l pedepsesc și pe dânsul și am să scap de toată lumea și de mine însă." Ana a vrut să se arunce în spațiul dintre roțile primului vagon când vagonul venind dreptul său. Dar sacoșa roșie pe care tocmai o scotea de pe braț o făcuse să întârzie și în mijlocul vagonului trecu prin fața ei." Trebuie să aștepte vagonul următor. Deodată o cuprinse un sentiment asemănător a celui pe care l-avea când se pregătea să intre în la scăldat și-și făcu semnul crucii. Gestul familiar al semnului crucii îi trezi în suflet un șir întreg de amintiri de pe când era copil și adolescentă. Besna, care învăluise totul, se rupse dintr-o dată, iar viața ei se înfățișă pentru o clipă cu toate bucuriile ei senine din trecut. Totuși ea nu-și lua ochii de la roțile celui de-al doilea vagon, care se apropia. În clipa când jumătatea distanței dintre roți ajunse în dreptul ei, Ana a zvârlis a coșa roșie și strângându-și capul între umeri, se aruncă pe mâini sub vagon și cu o mișcare ușoară, ca și cum s-ar fi pregătit să se scoale îndată, se așeze în genunchi. În aceeași clipă se îngrozi de ceea ce făcea. unde Ce fac? Pentru ce? Vreau să se ridice și să se dea în dărât dar ceva uriaș și neîndurător o izbi în cap și o trase de spate. Doamne, iartă-mi totul! Rostiana Ana, simțind că nu se mai poate lupta. Muzicul cel mic scotocea niște fiare, îndrungând ceva în barbă, iar lumina la care Ana citise cartea vieții, plină de zbuciuni și înșelăciuni, de durere și răutate, străluci ca o flacără mai vie decât oricând, sfârșiind.